Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 31. Докори лють. Наступного дня Бачаба стала збиратися в дорогу. Вона вирішила поїхати з дому, щоб уникнути зустрічі з паном Болвдом, який ось ось міг повернутися і прийти до неї з приводу її листа. Компаньонка Бачаби на знак примирення отримала тижневу відпустку і могла провідати сестру чоловік якої ще малим успіхом плів загородки і годівниці для худоби. Сім'я мешкала в чарівній місцевості серед густих заростей ліщини в околицях Ялбері. Пане Евердін обіцяла погостювати у них кілька днів, щоб ознайомитися з хитромудрими нововведеннями у виробах цього мешканця лісів. Звелівши Габрієлю і Меріан ретельно замкнути на ніч усі будівлі, вона вийшла з дому. Щойно пролетіла гроза, яка очистила повітря, омила листя і надала йому свіжості, але під деревами було, як і раніше, сухо. Мальовничі пагорби й долини випромінювали напоїну пагощами прохолоду. Здавалося, це було свіже, незаймане дихання самої землі. Веселе щебетання птахів надавало ще більшої привабливості пейзажу. В громаді хмар з'яяли вогненні печери найфантастичніших обрисів, що свідчили про близькість сонця, яке цієї літньої пори заходило на крайньому північному заході. Батшаба пройшла миль зодві, спостерігаючи, як повільно відступає день, і міркуючи про те, як години праці мирно переходять в години роздумів, а потім їх заступає пора молитви і сну. Раптом вона побачила, що з Ялберіського паруба спускається той самий чоловік, від якого вона так вичайдушно прагнула сховатися. Болдвуд ішов їй назустріч, але хода його дивно змінилася. Раніше в ній відчувалася спокійна, стримана сила, і здавалося, він на ходу щось подумки зважує. Зараз його хода стала млявою, наче він ледве пересував ноги. Болдвуд уперше в житті виявив, що жінки володіють мистецтвом ухилятися від своїх обіцянок, навіть якщо це загрожує загибелю іншій людині. Він сподівався, що Бальшаба, дівчина з твердим характером, не така вітрогонка, як інші представниці її статі, він вважав, що вона розсудливо обере правильний шлях і дасть йому згоду, хоч і не дивиться на нього крізь рожеві окуляри без кохання. Але тепер від його колишніх надій лишилися жалюгідні скалки. Так у розбитому дзеркалі відбивається фрагментований образ людини. Болвот був і вражений, і приголомшений. Він йшов, дивлячись собі під ноги, і не помічав бачиви, поки вони мало не порівнялися. Почувши стукіт її каблучки, він підняв голову. Його засмучене обличчя виказувало всю глибину і силу пристрасті, яку вона так образила своїм листом. Ох, це ви, пане Болдвуд, пробелькотіла вона й обличчя її зашарілося від збентеження. Той, хто має здатність мовчки висловлювати докори, вміє знаходити засоби, що діють дужче, ніж слова. Очі виражають відтінки переживань, недоступні для мови, а блідів уста не потребують слів. У такій стриманості й безмовності є своєрідна велич і терпкий присмак скорботи. У погляді Болвода було те, чого не можна передати словами. "Як ви мене злякалися?" здивувався він, zauваживши, що вона відсахнулася від нього. "Навіщо ви це говорите?" запитала бачиба. "Мені так здалося", відповів він. І це мене надзвичайно здивувало. Хіба можна боятися людини, у якої до вас таке почуття? Дівчина опанувала себе і глянула на нього, очікуючи, що буде далі. Ви знаєте, що це за почуття, повільно провадив Болдуд, воно сильне, як смерть. Ви не можете його урвати своєю квапливою відмовою. Ох, якби ж у вас не було до мене такого сильного почуття, пробелькотіла вона. Ви занадто великодушні. Я далебі на це не заслуговую. І зараз я не в змозі вас вислухати. Вислухати мене. А що мені залишається вам сказати? Ви не підете за мене, от і все. З вашого листа це очевидно. Нам з вами нема про що більше говорити. Бачибі ніяк не вдавалося знайти вигід з цього ніякового становища. Вона прибурмотіла. До побачення. І рушила далі. Але болвід швидко нагнав її. Бачибу. Люба моя, невже ви остаточно мені відмовляєте? Так, остаточно. О, бачибу, згляньтеся на мене. Простодушно. – розтогнав Болтвуд. – Ради Бога! Я дійшов до такого, до останнього приниження! Прошу жінку зглянутися! – Але ж ця жінка – ви! Ви! Бачба вміла володіти собою, але у неї, мимоволі, вихопилися не зовсім виразні слова. – Ви не дуже високої думки про жінок. Вона промовила це лечутно. Їй було сумно і боляче бачити людину, яка стала іграшкою пристрасті, і утрата чоловічої гідності викликала в неї інстинктивний протест. «Я геть не при собі, божеволію через вас», – провадив він, – «утратив будь-яку владу над собою, і от я благаю вас». «Ох, якби ви знали, як я вас обожнюю!» «Ні, вам цього не зрозуміти. Не відштовхуйте мене, будьте милосердні. Адже я такий самотній». Як я можу вас відштовхувати? Адже ви ніколи не були мені близькі. Зараз їй стало ясно, що вона ніколи його не любила, і на хвилину вона забула про виклик необачно кинути йому того лютневого дня. Але ж була пора, коли я зовсім не думав про вас, і ви перші звернули на мене увагу. Я не докоряю вам, адже я розумію, якби ви не розбуркали мене тим листом, ви звете його Валентинкою. Було б ще гірше. Я жив би як сич у своєму холодному дуплі. Хоча й знайомство з вами і завдало мені лиха. Але повторюю, був час, коли я не знав вас і не думав про вас. І це ви мене звабили. Не кажіть, що ви не думали мене обнадіювати. Все одно я вам не повірю. Та хіба я вас обнадіювала, то був дитячий жарт. І я від нудьги затіяла цю гру. Потім я гірко каялася, так гірко, навіть плакала. І у вас вистачає духу нагадувати мені про це. Я не звинувачую вас, я сумую за цим. Я прийняв усерйоз те, що за вашими словами було жартом. А тепер, коли я хочу почути від вас, що ви відмовили мені жартома, ви підтверджуєте це, але так серйозно. Ваші бажання йдуть у розріз із моїми. Як було б добре, якби ми обоє мали однакові почуття. Гарячу любов або цілковиту байдужість. Якби я міг тоді передбачати, які муки принесе мені ваша безглузда витівка, я зненавидів би вас. Але тепер я не можу вас проклинати, бо надто вас кохаю». Я геть розкиснув. Ох, бачи, бо ви перша жінка, яку я покохав. Я так звик вважати вас своєю, що мене як громом вразила ваша відмова. Адже ви мені, можна сказати, дали слово. Але я зовсім не хочу вас зворушити. Який з цього зиск? Я повинен витерпіти все. Мені не буде легше, якщо ви страждатимете через... через мене. Мені щиро вас шкода. Палко промовила вона. Не треба, не треба мене жаліти. Бачи, бо... «Нащо мені ваша жалість? Мені потрібна ваша любов. Якщо ви перестанете мене жаліти, як уже перестали любити, мені від цього ні тепло, ні холодно. Золото моє, як ніжно ви говорили зі мною біля загати, і в хліві, і під час стрижки овець, і ще зовсім нещодавно того чудового вечора у вітальні. Адже ви сподівалися полюбити мене, були твердо впевнені, що з часу мене покохаєте. І все це забуте, забуте». Вона впоралася зі своїм хвилюванням, подивилася йому в очі спокійним ясним поглядом і сказала своїм твердим низьким голосом. «Пане Болдвуд, я не давала вам ніяких обіцянок. Та не вже ви вважали мене зовсім байдужою, коли виявили мені найбільшу честь, яку може виявити жінці чоловік, освічившись їй? Природно, що в мені прокинулися якісь почуття, адже я не якась бездушна лялька. То були минущі почуття, приємне хвилювання. Для більшості чоловіків кохання я розвагою, і чи могла я уявити, що для вас це питання життя і смерті? Благаю вас, отямтеся і не судіть мене так суворо. До чого ці вмовляння? До чого? Мені ясно лише одне. Ви були майже моя, а тепер ви зовсім не моя. Все змінилося і тільки через вас. Так і знайте. Раніше ви були для мене нічим, і я жив спокійно. Тепер ви знову стали нічим. Але яка жахлива для мене ця ваша відчуженість. Господи! Ліпше б ви мене і не чіпали, адже ви так безжально мене відкинули. Хоча Бачаба й трималася, та потроху стала відчувати, що вона й справді негідниця. Марно боролася вона зі своєю жіночою слабкістю, непрохані почуття ринули бурхливим потоком. Закиди сипалися на неї градом. Бачаба намагалася заспокоїтися, дивлячись на дерева, хмари і на знайомі її краєвида, але це їй не здавалося. Я не зваблювала вас, чесне слово, не зваблювала відповіла вона у «Навіщо ви так на мене нападаєте? Нехай я вчинила недобре, але скажіть це мені не так суворо. О, сер, вибачте мені поставтеся до всього цього поблажливо». «Поблажливо? Невже обдурений чоловік з розбитим серцем може виявляти поблажливість? Якщо я програв, хіба я почну вдавати, що я в захваті? Боже мій, до чого ви безсердечні? Якби я знав, яку гірку долю ви мені готуєте, я б уникав би вас». Жодного б на вас не глянув і не заговорив би з вами. Ось я всю душу перед вами виливаю, а вам що? Вам немає діла до мене?» Мовчки з пригнічним виглядом вона хитала головою, ніби відкидаючи докори, якими обсипав її цей ставний, бронзовий від засмаги чоловік з головою римлянина. «Люба моя, кохана, неньки, я сам не знаю, що мені робити. Чи відмовитися від вас, чи домагатися вас ціною будь-яких принижень. Забудьте, що ви сказали «ні». І нехай усе буде по-старому. Скажіть, бачу бо, що ви тільки жартома написали мені відмову. Ну, скажіть же мені це. Це означало б, збрехати, ні до чого доброго б не призвело. Ви приписуєте мені дуже велику чуйність. Запевняю вас, я за природою далеко не така м'яка, як ви гадаєте. Я виросла серед чужих людей, зазнала злигоднів і нездатна до ніжних почуттів. Він заперечив уже з роздатуванням. «Може, це і правда, але вам не вдасться мене переконати пану Евердін. Ви зовсім не така холодна жінка, яку зараз із себе вдаєте. Ні-ні, ви не відповідаєте на моє почуття зовсім не тому, що не можете полюбити. Звісно, вам хочеться запевнити мене в цьому, приховати від мене, що у вас теж палка серця. Ви здатні любити, але тільки не мене. Я все знаю». Її серце і так прискорено билося, але тут воно аж закалатало, і вона вся здригнулася. На троє він натякає то він знає, що сталося. За митцей ім'я зірвалося у нього з губ. «Як посмів трой зазіхнути на мій скарб?» – люто крикнув він. «Я не зробив йому ніякого зла. Як же посмів він заволодіти вашою увагою? Поки він не почав упадати коло вас, ви були згодні вийти за мене. І під час наступної зустрічі ви відповіли б мені так. Спробуйте це заберечити. Ану, спробуйте!» Бача позволікала з відповіддю, але вроджена чесність не дозволила їй збрехати. «Не можу потіла вона. Звісно, не можете. А він задурив вам голову, пограбував мене. Чому не підкорив він вас раніше? Тоді ніхто б не страждав. Тоді ніхто б не став жертвою пліток. А тепер усі глузують, дивлячись на мене. Мені здається, навіть небо і пагорби сміються з мене. І я червонію від сорому, усвідомлюючи свою дурість. Я втратив повагу людей, своє добре ім'я, становище в суспільстві. Втратив назавжди. Що ж, виходьте за нього, виходьте. «Ох, сер, пане Болдвуд, хто ж вам заважає? Я відступаюся від вас. Краще мені виїхати куди-небудь подалі, сховатися від людей і молитися дані ніч. На свою біду я покохав жінку, тепер я соромлюся цього. Коли я помру, про мене скажуть «Бідолаха, його доконало нещасливе кохання». Боже мій, боже мій, якби ж ніхто не знав про мою ганьбу, і я зберіг би повагу людей. Але тепер усе втрачено. Він викрав у мене кохану. Негідник». Він вигукнув це так люто, що, бачив би ба немимоволі, відсахнулася. «Я жінка!» – прошепотіла вона перелякано. «Не поводьтеся так зі мною!» «Ви знали, чудово знали, що вб'яте мене своєю зрадою!» «Вас засліпили мідь і кармазин!» «Ох, бачив бо. Ото вже воїстону жноче безумство!» Вона спалахнула. «Ви забуваєтеся!» – гнівно крикнула вона. «Всі тут завзялися на мене! Як вам не соромно так нападати на жінку? Нема кому мене захистити!» «Які ви безжальні!» «Що ж, знущайтеся з мене, сваріть мене, але хай, скільки вас буде, хоч і ціла тисяча, я не здамся!» «Вже, напевно, ви почнете підліткувати з ним про мене? Похвалятися?» Болдвуд ладен був померти за мене!» «Так-так, і ви піддалися йому, хоча й знали, що він вам не пара!» «Він цілував вас, називав вас своєю!» Чуєте, він цілував вас! Спробуйте на це заберечити!» Хоч як потерпає жінка, та вона завжди неяковіє від чоловічого страждання. Тож обличчя бача безкривилося. «Оближте мене, сер, оближте!» – прошепотіла вона, задихаючись. «Я для вас чужа, дайте мені пройти! Спробуйте заперечити, що він вас цілував!» «Я й не буду заперечувати!» «А, то він вас цілував!» – хрипко простогнав Болдуд. «Цілував!» – відрубала вона з викликом, хоча й холонучи від страху. І «Я не соромлюся говорити правду!» Прокляття на його голову, прокляття. захлинувшись від люті прошепотів Болдвуд. Я не наважувався торкнутися вашої руки, а ви дозволили цьому нахабі вас цілувати, хоч він і не мав на це жодних прав. Сили небесні, він вас цілував. Ого, колись він покається, що задав мені таких мук, і тоді вже я знаю. Він сумуватиме, страждатиме і проклинатиме, і тужитиме, як оце я тепер. О, не проклинайте його, не бажайте йому зла. вигукнула вона з жахом. Що завгодно, тільки не це. О, будьте поблажливі до нього, адже я його кохаю!» Гнів Болдвуда набув такої сили, коли людина втрачає голову і вже нічого не тямить. Він уже не слухав, бачимо. «Я провчу його, честю присягаюся, провчу! Ось зустрінуся з ним і не подивлюся на його мундир, відлупцюю негідника, який підло вкрав єдину мою радість!» Раптом голос Болдвуда зірвався, і він заговорив якось неприродно тихо. «Ох, бачимо, Люба моя, ви вбили мене своїм кокетством! Але вибачте мені!» Я сварив вас, заляквав, поводився, як останній грубіян. Але ж весь гріх на трої. Це він наплів вам усяких небелиць і заволодів вашим серцем. Щастя його, що він повернувся в свій полк, що його тут немає. Сподіваюся, він не так швидко сюди приїде. Дай Боже, що він не траплявся мені на очі, бо я собою не володію. Бачи, бо не підпускайте його близько до мене, не підпускайте. З хвилини Болдвуд стояв з таким виглядом, наче разом з тими пристрасними словами видихнув душу. Потім він розвернувся і повільно пішов геть. Незабаром його постать розтанула в сутінках, і його кроки потонули в глухому шелесті листя. Бачеба весь час стояла непорушно, а потім затулила обличчя руками, намагаючись осмислити ту драму, що розігралася перед нею. Її лякав цей шалений вибух, адже годі було сподіватися його від такого розважливого чоловіка. Вона вважала його холоднокровним і стриманим, і раптом він таке утнув. Тих погроз таки треба було спостерігатися у зв'язку з однією обставиною, про яку було відомо їй одній. Її коханий за кілька днів повинен був повернутися у Ведербері. Трой не поїхав, як думав Болдвуд, у казарми, що розташувалися досить далеко. Він просто подався гості до своїх знайомих у Бат, причому до кінця його відпустки залишався ще тиждень. з тривогою думала про те, що як він найближчим часом її відвідає і зустрінеться з Болдвудом, то бійки не минути. Вона тремтіла на саму думку, що Трой може постраждати. Від найменшої іскри в душі фермера спалахне гнів і ревнущі, і він знову втратить владу над собою. Трой почне насміхатися, а розлючений фермер з ним розправиться. Недосвідчена дівчина боялася, що її вважатимуть легковажною, і приховувала від людей своє гаряче, сильне почуття під маскою безтурботності. Та куди поділася зараз її стриманість. Бачаба забула, куди вона йшла, і тепер ходила... Туди, сюди по дорозі, махаючи руками, хапаючись за голову і глухо схлипуючи. Нарешті вона опустилася на купу каміння на узбічя і замислилася. Так просиділа вона досить довго. На заході, над темною лінією воднокраю, напливали мідно червоні хмари, прикрашаючи прозорий зеленкуватий простір небес. Пурпурові відблиски ковзали по хмарах і, бачебен погляд, ніби захоплюючись невпинним обертанням землі, линув на схід. Там картина була зовсім інша бо в небі вже почали проступати зорі. Вона дивилася, як вони мерехтять, ніби намагаючись розігнати розлитий у просторі морок. Але все це не усідало в її свідомості. Її схвильована думка линула вдалину. Душею бачила була, строєм.